Estabi bere informatua, sentabi berak da ditu bai beru tamar utei egite nenela ekite den bere pesta. asua errixego da jatia azua estabi bere ino. Zenako <laughs> <laughs> din zauside jaue unetan tolazia. Aspalditik eh, ezpletan eh, izan da merkatua, ahatxe merkatua, bidoxe merkatua, eta eh, asoaz ordua da merkatua ortaik. Hemen gostalerak eosten eh, zuten orduan eta ahatze oso bat, eta ura eh, egiten zuten eta difenki, eh, Puska ederrak emaiten zuzten eta ostatuetan jateko, eta gero gelditzen zienak, e, piskatzea bat duik, kanitaikin seatua bat duen, eta orduan sortua da ahatzekia asua. Mm -hmm. Pamak, haitutte, duela, duela bizpairu egun uhte, eta itendela asu hori ezpletan. Azkainan itenda eta beiaikin eta ezpletan ahatxekiaikin da usaia. Eten zen, nik idera izan dugut eta besta hori iteko, mendekostez ahatxekiaen besta, mendekostez da usaia. Usai Horra, iten da asua denekin, iten da atekiaikin, iten da zerrikiaikin, iten da denekin. Asua fama hartu du eta anitzetenda, anitz anitzetatxo difenta iten da. Iten da atunaikine... Habe, bai. Asua ganaidu xeatuak, horren? Bai, aragi aseatuak, baina... Aragiaberdu bai, ara eta hastekin eman... izaiteko e ona. E hiten duzia asua zoak, Bai, egiten dut, etxana soa bai. Ze maneletan egiten duzuzuk? Berda, denbora? Denbora berda, bai. Berdu oren bat, hola, su, eta erretzeko, bai. Eta ete, utipulaikin, biperraikin, eta gero bukatzen dut, arroltzea eta vinaigre bitatekin. Ah, ah. Eta tomateak emaiten dut, ez segidan edo, ez, txaltza beha egiten duzuz? Ez, da tomateak asoan. Ah, ez, biperra bakarrik. Zuke iten usia, Domenik? Ez, Domenik, emazte bat, aszkikusin heran, nionek estu ite beharrik. Zuke jaten usia, ordean? Ba, eni, uti, jastatzeko abak nizbeti. Eta zekin txawetxatzen uskosuka, Juanita? Irrisarekin, ero lursagarrekin, lursagarregoziekin. Hale, ikusiko dugu, ordean, euh, hemen, parteakzen aldela, lehenik, uh, igandean, izanenden uh, lehiaketa horretan, zenta urtegoziz, ordean, bausie lehiaketa bat, asoa, kasue eh? a ah, txikiekin egiteko eh ba guk gostu ma du a ah, txikiekin io konkura ba liga ta hori itenda guk aragia fornitus bez denek berdin aragia ta verdin uziak gatsa bi pega ta bi perstiak eta la bisca ta ba zu bisca naiduenak emaitentu denegan sinien yo nauten hart zert eh le orten, ono parte arsenala eh? i dena kem emaitena ema dira honita Bai parte hartzen alda eta igortzen alda mailez konfreri dupimant despolet arrobaz eta bere izena eta nola nahi duen egin gazaikin, ala induktsio uh, eta izena emaiten aldu egin, bai. Amar, amabi ekipa izaiten aldira eta oino bizpailu ekipa hartzen alditu guo egin. Uh, Sortzi tardetan astenda eta gero amek Ardietan izanen da s uh, sari maite, maitea bai. Horgikin batean ere biztenena egunosoana zuaren pesta eegu hoana izanen dela anitz animazioe eh? Hala nula feria biststandena Bai Feriat feria bada bai, gastronomikoa gehienaz, e, eldu dira hemen ondoko lekuetak eldu dira eta bada gasna, sosizon, bai, e, xerriki, bai, denen saltzeat eldu dira aniz, aniz jende, eta gero zure atzure artzenditugu eta bere, bere giten duzten gauzatzu saltzen dituzte. Eta gero dira musika taldea atzuta eta dienak eta amientzabizkaten maiteko. Jo uste uh, dut, kofradiakoak hor bestitzen zistela ere, hau eh, ba, zidea unzi berezi batzekere? Bai, eh, kofradiak du eta hori horkin zertzen. Besten uh, da, emaiten dira gero badia bertze hori bat, hori uh, kofradi diferentak heldu dienan hauzutik eta hori nautik bat zure. Hey. Eta joaten jo gira bizten da mezahat, hama gantan, eta gero mezatik landa, e, landa bat dira entronizatzen batzugu, beinan esan izan izan izan izan eta entronizatzen dut, ditugunak. Boskide berri sakzen direla hori da? Entronizatua edira, eta zeit uh, meiximendu dutenek, eta asu, asuain uh, oratzeko edo antsinena maiteko. Badira, ahace hasle batzu, bi, bi badira, bi, bi laborari. Eta gero badira, eta kosinariak, asua antsinena maiteen dutenak, eta kosinariak, eta gero bada, kofadi teddovo, beti, beti, uh, ahaceki, en gurare entronizatzen dugu ize eta gero defilia kagiketan musika talde atzuekin eta gero, bueno, gero gero hasten da kongoga lehenziko primake emaiten ditugu goduan eta jo bizten da e, atifa asua, asua bizten da jana azten dula deneri ahal badu aurten... Asori furnitueda eta erriko hara aregiaik, giaikin eginik. Erriko nahi izan dugu eta bizkat antzinean eman e, gustatuakote biziki eta asoa antzina maitea eta nahi dute, ber emengo eman izan dadin eta jateko de, ostatu uzietan eta guk iten duen eta bazkarioktan. Iten dugu denentzat entzat asoa eta bazkaria iten dugu Amientzakaatekin musika biskatekin eta Amminza biskaatekin hemengo jedia e, etortzen al da eta hogeita bostgu da prizia azkiorenko be eh goso bat pasteko denagelgarekin. E, Ez da, biperbesta bezala, emengo jendea da, eta atzen eta eunoktan, mendekostez emengo jendean niz gehiago da. Ez da, kanpotier guti da biziki, eta emengo ekin iten du, beste da bizkat. Eta jo, Elizan, izan dira, kontzaktuak ere atxaldian bitalde, ospetsu ikusten alko baitira, bitxiki biak aizizte, bakotxa talde batean. Bai, atxaldeko bostontan, Elizan, ben izan, nien Ezperetan kantuz gizon korua eta hausotik emazte korua, Espreit, biak ezperetajak. Eta biztan dena, eh, jandugu, uh, Eriko, ya tetxe ere, serviziatua izan den dela asoa egun hortan ne biztan da? Bai biztan da, eh, ala nahi dute eta on hartzeute asoa maitea den, denere, nahi duenak badu ostatu, ostatuetan autare, eh, berze zain nagozue jan, eh, posibile da oztatu guzietan. Asoaren beste hau, beraz, kofradiak antolatzen duela, zertan laguntzen du duzuendako promozioa egiteko edoela? Ba, asoaren promozioa egiteko, eta, bongi, dinkotaki berra en batez, inenda, asoa esautua izan da, inenda berra da apelazion bat, ez, hoi, dependizendu laborariak, en batez, nahi baute, eta hemengo atsekia, eman antzina, hoi, egioztakit... Ehan, nahi geria bat uten, minen uh, posibilita egun bat ez, zeite uh, gitea bat. Uh. Mm -hmm. Ben, finitzeko, Berdin, Gronita, sumatziste uh, kofradia honetan? Na... Gure kofradian esperetako pedetako konferri du piment e duaxoa debo despelet. Ba gira, ogoi tamar bat, ola, bai, horotarat. Mm. Denak ez pedetarak? Ez, ah, ba dira, usokoak. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bona, mila esker zu di, begintazie besta, beraz, eka inaren beatzian, uh, Dominik Pukorena eta Juanita Tuari. Mila esker zu Eta etor denak espletaraz, berzei andian. Mila